Kniha 2:11 pokračoval: V každé éře nechává Stvořitel zrodit určitý počet mudrců i mě samotného za účelem duchovního osvícení všech bytostí. Aby všichni plnili své světské povinnosti, zrodí též krále, kteří moudře a spravedlivě vládnou nad jednotlivými částmi země. Netrvá však dlouho a králové podlehnou touze pomoci a potěšení. Střety zájmů vedou k válkám a utrpení, a toto utrpení zase vyvolá soucit a slitování. Aby byla odstraněna nevědomost, předají mudrci králům duchovní poznání. V dřívějších dobách si ho králové vysoce cenili a pečlivě ho střežili. Je známé jako ráža vidia neboli královské učení. O rámo, v tvém srdci se zrodila odpoutanost, jež vychází ze schopnosti rozlišovat. Je to nejvyšší forma odpoutanosti, která je cenější než odpoutanost z náhodných příčin či z celkového znechucení životem. Taková odpoutanost, je jistě božím požehnáním, které se v okamžiku, kdy se odpoutanost v srdci rodila, setkalo s vyzrálostí rozlišování. Dokud není srdce člověka osvíceno nejvyšším poznáním, točí se člověk v koloběhu zrození a smrti. Proto prosím naslouchej mému výkladu s plným soustředěním. Blouděním v lese nevědomosti se člověk vystavuje zmatkům matkům a utrpením, která jsou zdánlivě bez konce. Pravé poznání dokáže les nevědomosti spálit. Proto je třeba obrátit se na osvíceného mistra a kladením správných otázek a se správným postojem přijmout učení o pravdě a nechat se jim zcela prostoupit. Jen hlupák Klade nepodstatné otázky. S takovým skutečný mudrc nestrácí čas. Ještě větší hlupák pak mistrovo učení zcela odmítá. O, Rámo, si v skutku první mezi hledajícími, neboť si hluboce rozmýšlel o pravdě a došel k nejvyšší formě odpoutanosti. Jsem přesvědčen, že to, co ti hodlám sdělit, najde v tvém srdci pevné místo. Člověk by se měl snažit, aby do jeho srdce vstoupilo poznání, neboť mysl je neklidná a nestálá jako opice. Proto je třeba stranit se společnosti nevědomců. O Rámo Existují čtyři strážci, kteří otevírají bránu vedoucí k tomu, co se nazývá osvobození neboli mokša. Těmito strážci jsou ovládnutí mysli, dotazování či pátrání popravdě, spokojenost a dobrá společnost. Moudrý hledající bude všem těmto strážcům nebo alespoň jednomu z nich věnovat náležitou pozornost.